Методи за самовъзпитание 22 лекция от 10 година на младежки окултен клас, държана на 6 февруари, 1931 година, София Изгрев Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Учените хора, специално геометриците, се занимават с геометрически фигури и тела. Обаче и обикновените и прости хора също се занимават с фигури и тела, без да могат да определят какво представя дадена фигура или дадено тяло. Кой човек, учен или прост, не познава кръга? Харманът на селянина не представили ли кръг? Не е въпрос да знае човек какво представя кръгът, но да може да го използва. Мнозина знаят какво нещо са въглищата и как са произлезли, но ако не могат да ги използват за гориво, знанието им нищо не струва. Мнозина познават свойствата на водата, но добре е, ако могат да превърнат енергията и в електричество и светлина. Колкото повече превръщания претърпява една енергия, толкова по-добре е за човека. За пример, ние се ползваме от светлината на Слънцето, благодарение на трансформиране на Слънчевата енергия в светлина. Ще кажете, че светлината иде направо от Слънцето, като горящо тяло, без да претърпява някакво трансформиране. Идете на Слънцето да видите какво всъщност представя то и тогава говорете за него. Светлината, която ние възприемаме чрез очите си, не иде от физическото слънце, което виждаме. Вярно е, че от слънцето се отделя някаква енергия, която, докато се възприеме като светлина, претърпява няколко превръщания. Разумността произвежда светлината. Зад физическото слънце се крие друго слънце, източник на вечна, неизменна светлина. Тази светлина именно е истинска и реална, понеже никога не се изменя. Следователно, реални неща са тия, които никога не се изменят. Каква реалност има в настроенията, в вярванията и в решенията на човека? За пример, днес си е радостен, на другия ден скръбен. Кое всъщност е реалното? Радостта или скръбта? Днес вярваш в съществуването на Бога, на другия ден не вярваш. Кое от двете вярвания е реално? Днес решаваш да държиш изпит, на другия ден се отказваш. Кое от двете решения ще приложиш? Реалността е навсякъде и никъде. Тя нито се поддържа, нито се отрича. Който има здрави очи и вижда, той признава съществуването на Слънцето. Който не вижда, не признава съществуването му. Много естествено. Слепият не признава съществуването на Слънцето, защото не го вижда, няма отношение към него. Реалността се познава по нейните прояви. Ако не се проявява, тя остава непозната. Каква представа може да има човек за Слънцето, ако то не се проявява? Ние виждаме Слънцето като физическо тяло, благодарение на което го възприемаме като светлина и топлина. Ние казваме, че Слънцето е реално за нас. И Итай, реално е всяко нещо, за което можем да говорим, да мислим и да чувстваме. Странно се вижда на човека само да мисли за нещо и да го счита за реално. Странно е, защото човек не знае, че и мисълта създава форми, както и чувствата и постъпките. Формите биват, освен физически, още и умствени и чувствени. За всеки свят съответстващи форми, които се различават едни от други по гъстотата на своята материя. Най-гъста е материята на физическите форми, после на чувствените и най-рядка на умствените. За ясновидеца и умствените и чувствените форми са толкова реални, колкото и физическите. За онзи, който вижда ясно, животът с неговите форми е непреривен. За онзи, който не вижда ясно, животът е преривен, следствие на което той говори за различните си възрасти, като за различни фази на живота, които нямат нищо общо помежду си. Той казва... На младини беше едно нещо, на зряла възраст – друго, а на старини – съвсем друго. Всъщност, животът е единен и неделим. Докато е дете, човек се увива около врата на майка си. Когато порасне, той слиза от ръцети и най-после, когато стане възрастен, той живее съвършено самостоятелно. Обаче, това са фази на един и същи живот. Докато е зелена, и ябълката си държи за клона на дървото. Като озрее, тя пада на земята, а оттам в устата на някое живо същество – човек, птица или някое четвероного. Ако попадне в ръцете на някоя мома с меки и нежни ръце, ябълката ще се зарадва. Обаче, попаднали на нейните твърди и яки зъби, тя се чуди на промяната в обходата й – как е възможно едно и също същество да има едновременно толкова меки ръце и толкова яки зъби? Като ученици, вие трябва да имате ясна представа за нещата, да прилагате знанията и способностите си като методи за самовъзпитанието си. Като знаете това, не се чудете защо момата има меки ръце и яки зъби, но прилагайте всяко нещо на мястото му. Когато братът на някоя мума е в затвор, осъден на смъртно наказание от някой паша, момата трябва да отиде при него, да моли за освобождаването на брата си. Кой метод трябва да приложи към пашата? Методът на меките ръце или методът на яките зъби? Методът на меките ръце. Щом проси милост, момата трябва да бъде разумна, да приложи най-мека благородна обхода към пашата. Ако е чувствителен към меките и благородни отношения, пашата ще помилва брата на разумната мома. Обаче, ако си послужи всяките зъби вместо с милост, момата ще ускори смъртта на брата си. Следователно, на коравото сърце ще действувате с меки и нежни отношения. И тъй. Оравото сърце и меките отношения представят две равни сили, които действуват в противоположни посоки. Какво става с тялото, което е изложено на действието на тези сили? Тялото остава в покой. Следователно, братът на младата мума остава на мястото си жив и здрав, т.е. присъдата не се прилага към него. Всяка мума която може да освободи брата си от затвора, е красива и разумна, т.е. тя разполага съзнание и сила, чрез които прилага методите си. Красотата представя истината в човека. Като вижда знанието, силата и истината на младата му пашата не може да устои и отстъпва пред нея. Тя смягчава сърцето му и той освобождава брата й от затвора. Няма човек, който може да устои пред истината. Дето е истината, там е и любовта. Дето царува любовта, там отношенията са правилни. Дето е любовта, обмяната между съществата е правилна. Двамата дават и двамата взимат. Когато единият дава, другият плаща. Единият е бакалин. Дава първокачествена стока. Другият купува, но плаща редовно и щедро. После отношенията се сменят. Първият купува, вторият продава. И тъй, за да изправят отношенията си, хората трябва да ликвидират със старите си сметки. Да изправят старите си погрешки. Старото е трън в крака на човека. Малък е този трън, но все трябва да дойде иглата, да го извади. Човек трябва да се престраши, да остави иглата свободно да работи. И без игла може, но трябва да минат десетина деня, да омекне тръна и сам по себе си да излезе навън. По какъвто и да е начин, с игла или без игла, трънът трябва да излезе навън. Съвременните хора се страхуват да си дават вътрешен отчет. За пример, някой има лошо мнение за своя съсед, но се страхува да си отговори защо има такова мнение. Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. При това той трябва да знае дали мнението, което има за някого, почива на действителността. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като отайки и му причиняват големи мъчноти и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателни мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си, да прави опити. Какво разбирате под думата самовъзпитание? Самовъзпитание означава самостоятелно хранене. В пътя на самовъзпитанието си, човек прави много опити, докато дойде най-после до известен метод. Така той изработва прави чувства и мисли, които представят негова лична опитност. Ценни са мислите на човека, който е дошъл до тях чрез свои лични преживявания. За пример, за да стане учен, човек дохожда до заключение, че трябва да употреби постоянство и работа. За да стане певец, човек трябва да има добре развит ларинкс, да има любов към пеенето и добър учител. За да бъде красив, човек трябва да се свързва с красиви образи и лица, от които да се въодушевява. За да стане умен, човек трябва да се свързва с мисълта на разумните и възвишени същества. Ако иска да предобие великата любов, човек трябва да се свърже с Бога. Той ще приеме Божията любов през горната част на главата си, през темето. Физическата любов пък минава през задната част на главата. Изобщо, всеки мозъчен център е свързан с известни сили на природата. Като знае това, човек трябва да бъде внимателен, да не пипа центровете си безразборно. Ако пипне някой център не на време, той може да си причини голяма пакост. Ако пипне някой център на време и знае как да го пипне, той може да подобри състоянието си. Това знание може да се използва при самовъзпитанието на човека. Като ученици, вие трябва да гледате на тялото си като на нещо свещено. Ето защо, когато пипа тялото си, човек трябва да знае, че то представя част от Великия космос. Следователно, чрез тялото си той има отношение към космоса. Всяка дисхармония причинена някъде в тялото му, внася дисхармония и в космоса. Има центрове в човешкия организъм, които не трябва да се докосват. Докоснели се до тях, без да иска, човек произвежда експлозия в себе си. Само посветеният знае кога и как да се докосва до центровете на своя организъм. За да не произвеждате несъзнателни експлозии в себе си, трябва да контролирате движенията си. Избягвайте несъзнателните, безразборни движения и вървете към съзнателните и разумни. В този смисъл, самовъзпитанието се заключава в съзнателно живеене. Да се самовъзпитава човек, това значи да прави съзнателни движения, да дава път на разумността в себе си. Виждате, че една мума стои под ябълката и прави някакви движения. Ако се навежда и изправя, без да върши работа, казваме, че движенията й са несъзнателни. Обаче, ако при всяко навеждане и изправене тя къса ябълки и ги туря в кошница, движенията са съзнателни. Ябълките са доволни от нейните движения и като ги яде, Ябълките пак не съжаляват. Те щяха да съжаляват само ако момата изяжда и семките им. В семките е техният живот. Ябълката очаква да бъде посята, за да може отново да израсте. Когато има правилни отношения към растенията и към животните, човек има правилни отношения и към ближния си и към Бога. Само по този начин той има условия да проявява доброто, което е вложено в него и да го развива. Както войникът се опражнява, за да се засили, така всеки човек трябва да се упражнява в правене на добро. За развиване на всеки център, на всяка способност са нужни работа и упражнения. Физиологически, човек може да е построен по един или по друг начин, но чрез съзнателна работа, чрез самовъзпитание, той може да изправи лошите влияния на планетите върху себе си и да усили добрите. Киселицата ябълка може да се присъди, присъди с доброкачествена присадка и да дава добри плодове. Значи, разумният човек може да присъди доброто в себе си. Мнозина казват, че условията на живота са лоши, че човек не може да прояви доброто и така нататък. Това са умствени построения, които се отнасят само до невежия. Обаче, който има знания, той работи, упражнява се, прилага и постепенно се усъвършенствува. Не е лесно човек да се усъвършенствува, но не е невъзможно. Чрез усилена и съзнателна работа върху себе си, той може да възпита своите слабости и да усили доброто, което е вложено в него. И слонът се окрутява мъчно, но все пак може да се окрути. Той е страшен, когато го разсърдят. Когато се резари, слоноокрутителят го поваля на земята да падне на гърба си и го потъркаля няколко пъти. Щом се изправи на краката си, словно става кротък като агне. Разумната природа възпитава човека по същия начин. Докато е изправен на краката си, той е смел, решителен. Повалят ли го на земята и търкулят няколко пъти, той се окрутява. Животът иде в услуга на природата. Като срещне някой буен, опорит човек, той го сваля на земята и го потъркаля няколко пъти. Щом стъпи на краката си, човек придобива вече ново знание и преди да се разгневи, започва да мисли. И тъй, за упорития, своенравен и буен човек, природата прелага същите методи, както и за животните. И най-заядливото куче, като го хванеш за опашката и го завъртиш няколко пъти, ще се окрути. Обаче за човека природата разполага и с други методи. Тя му посочва своите по-високи методи и го оставя сам да се възпитава. Ако следва нейните методи, той ще има добри резултати. Всяко живо същество – риба, птица, лекопитающо – има своите специфични методи за възпитание. И всеки човек, учен или прост, също така има специфични методи за възпитание и самовъзпитание. Изобщо, когато човек иска да възпитава и да се самовъзпитава правилно, трябва да следи методите на мъдреците и на светиите, защото те черпят знания от разумната природа. Проследете техния живот, да видите как лягат и стават, как се мият и обличат, как се молят и работят. Чрез самовъзпитание човек може да измени стария живот, да влезе в областта на новия, дето нещата стават правилно. Някой се гневи и мисли, че по този начин ще изправи себе си и окръжаващите. С гняв нищо не се постига. Има един гняв, който помага на човека, но когато проистича от силата на божественото начало. Ако божественото не взима участие в постъпките ви, лесно ще капитулирате. Един човек вървял из гората и срещу него излязла една голяма мечка. Отдалеч той взел една голяма тояга и сърдито си казал – Нека се смее само да приближи до мене. Обаче мечката бавно и спокойно приближавала към него. Като видял това, той заквърлил тоягата и бързо се покатерил на едно дърво. Какво направил с гнева си? Разгневил се на мечката, взел тояга срещу нея, но скоро отстъпил. Има смисъл човек да се сърди и гневи на мечката, но ако реши да я бие, трябва да изпълни решението си. Следователно, ако имате някаква мисъл, която можете да употребите като сила срещу злото, не я хвърлете на страна. Послужете си с нея. Захвърлите ли я, вие сте слаб човек. Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което е вложено във вас, е разумно че животът има смисъл и трябва да се ползвате от методите на природата при самовъзпитанието си. Че нямате още истински знания, това не трябва да ви смущава. Но ако не работите за придобиване на тези знания, това не ви изменява. Всички хора страдат, понеже имат условия да работят, а не ги използват. Ама грешни хора сме. И това не ви извинява. Щом имаш погрешки, ще ги изправиш. Казано е в писанието, че за всяка празна дума ще даваш отчет. Всяка празна дума е дълг, който трябва да платиш с лихвите заедно. Ако сутринта си направил един дълг, прегледай сметките си още през деня, такато дойде нощта да те завари с ликвидирани сметки, да не текат лихвите. Неизплатените дългове не са нищо друго, освен кармата, от която всеки се страхува. Който не плаща дълговете си, пада под тежестта на кармата, т.е. на лошите условия, които го заробват. При тези условия той се оплаква от живота си, обесърчава се и не може да се развива правилно. Като ученици на великия живот, вие трябва да се откажете от думата обезсърчаване. Знайте, че при най-мъчните условия човек може да се развива правилно. По естество на материята, от която е направен, човек е променчив, но по дух той е устойчив и постоянен. Дайте предимство на духа в себе си, за да не грешите. Като престане да греши, грешният продължава живота си. Ако праведният започне да греши, съкръщава живота си. Не мислете, че сте царски синове дошли на земята за удоволствие. Всички трябва да работите за себе си и за своите ближни. Работата е един от важните методи при самовъзпитанието. Ако не работите доброволно, насила ще ви заставят, но ще имате други резултати. Истинската работа подразбира работа с любов и без насилие. Ако работи по този начин, човек се радва на резултатите си. Работи ли без любов, резултатите му ще бъдат плачевни. Който учи с любов, радва се на успехите си. Само такъв човек може да стане учен. Приложете любовта като метод при самовъзпитанието, за да развиете и най-малките дарби, вложени в вас. Любовта изключва всякакво обесърчаване. Колкото пъти и да паднете, пак ще станете. Дали ще изгубите имането си или здравето си, пак ще ги придобиете. Човекът на любовта не губи нищо. Временно може да изгуби нещо или да се лиши от него, но пак ще го предобие. В любовта има само печалби и придобивки. Като ученици, вие трябва да гледате оптимистически на живота. Каквото и да ви се случи, приемайте го с радост. Отнасяйте се съзнателно към мъчнотиите си, за да откриете ценното, което се намира в тях. Всяка мъчнотия, всяко страдание носят известни блага. Използвайте благата, които радостите и страданията ви носят в живота. Във всичко виждайте проявите на великата Божия любов, мъдрост и истина. Този е правият метод, който можете да приложите при самовъзпитанието. Само проявената Божия любов, само проявената Божия мъдрост само проявената Божия истина носят пълния живот. 22. Лекция от 10-та година на Младежки окултен клас Държана на 6 февруари 1931 година София Изгрев